peça, ele será concedido. Livro dos Abraham X. Compilado por Ivo Maioli, em janeiro de 2008. Capítulo 1. O poder de se sentir bem agora. Coisas que sabemos, que você pode ter esquecido, que são importantes para você relembrar. Nós nos chamamos Abraham e falamos a você a partir de uma dimensão não física. Claro, você precisa entender que você também vem de uma dimensão não física, portanto, não somos diferentes uns dos outros. Seu mundo físico é uma projeção do não físico. Na verdade, você e seu mundo físico são extensões da fonte de energia não física. Nesse reino não físico não usamos palavras, pois não precisamos delas. Também não temos idiomas com o qual falar ou orelhas para escutar, embora nos comuniquemos perfeitamente uns com os outros. Nossa linguagem não física é feita de vibrações e nossas comunidades não físicas, ou famílias, são aquelas de intenções. Em outras palavras, irradiamos o que somos, vibracionalmente, e outros de mesma intenção. Em seu mundo acontece a mesma coisa, embora a maioria de vocês tenham esquecido isso. Abraham é uma família de seres não físicos naturalmente agregados por nossa intenção poderosa de lembrar a vocês, nossas extensões físicas, sobre as leis do universo, que governam todas as coisas. É nossa intenção ajudá-los a lembrarem-se de que vocês são extensões da fonte de energia, de que vocês são seres abençoados e amados, e de que vocês vieram para esse tempo e espaço realidade física para criar contentamento. Todos que estão fisicamente focados têm sua contraparte não física. Sem exceção, mas a maioria dos seres físicos tem estado tão distraído pela natureza física de seu planeta que tem desenvolvido fortes padrões de resistência que impedem suas conexões com sua própria fonte. É nossa intenção ajudar aqueles que estão pedindo para se lembrar dessa conexão. Enquanto todos os humanos físicos têm acesso à comunicação clara vinda do não físico, muitos existem que não estão conscios disso. E frequentemente, mesmo quando vocês estão conscientes de que isso é possível, vocês mantêm hábitos de pensamentos que agem com resistência prejudicando sua habilidade de interagir conscientemente. Entretanto, oportunamente, um claro canal de comunicação se abre e estamos aptos a transmitir nosso entendimento, vibracionalmente, para alguns que podem claramente receber e traduzir nossa mensagem. E é isso que está acontecendo aqui através de Esther. Oferecemos nosso conhecimento, vibracionalmente, de uma forma similar ao entendimento de vocês, como um sinal de rádio, e Esther recebe essas vibrações e traduz para as palavras físicas equivalentes. Não há, no entanto, palavras físicas adequadas para transmitir nossa satisfação e alegria por sermos capazes de oferecer nosso conhecimento a vocês, dessa forma, nesse tempo. É nosso poderoso desejo que vocês fiquem alegres onde vocês estão exatamente agora, nesse momento, não importa onde vocês estão. Entendemos quão estranhas essas palavras podem soar para vocês se vocês estão num lugar que parece tão distante do lugar onde vocês querem estar. Mas é nossa promessa absoluta para vocês que quando vocês entenderem o poder de sentirem-se bem agora, não importando mais nada, vocês terão a chave que possibilitará qualquer estado de ser, qualquer estado de saúde, qualquer estado de prosperidade, ou qualquer estado de qualquer coisa que vocês desejem. Essas páginas são escritas especificamente para dar-lhes um melhor entendimento de si mesmos e de todos à sua volta. E vocês podem encontrar ajuda nelas, mas as palavras realmente não ensinam. Seu verdadeiro conhecimento vem de sua própria experiência de vida. E enquanto vocês forem constantes colecionadores de experiência e conhecimento, sua vida não é apenas sobre isso, ela é sobre completude, satisfação e contentamento. Sua vida é sobre a expressão continua de quem vocês realmente são. Você escuta apenas o que está pronto a escutar. Estamos falando a vocês. Para vários níveis de consciências, todos ao mesmo tempo, mas você só receberão o que estão prontos a receberem. Nem todos obterão desse livro a mesma coisa, mas toda leitura desse livro lhe trará alguma coisa a mais. Esse é um livro que será lido muitas vezes por aqueles que entendem seu poder. Esse é um livro que ajudará os seres físicos a entenderem suas relações com Deus e com tudo, que realmente é. Esse é um livro que ajudará você a entender quem você é, quem você tem sido, para onde você tem ido, e tudo o que continua a ser. Esse livro ajudará a entender que você nunca terá isso terminado. E o ajudará a entender suas relações com sua história e com seu futuro, mas, mais importante, Ele despertará em você sua consciência sobre a potência de seu poderoso agora. Você aprenderá como você é o criador de sua própria experiência e porque todo esse poder está em seu agora. E, finalmente, esse livro o guiará a entender sobre seu sistema de orientação emocional e a entender seu ponto vibracional.